Андрій його. А він, проте, понявшись, опалом воєвим та роздротом крива бучі, жаден заробити того дарунка, теє завиття, підхопившись вигром догону, як молодий хірт, найкращий, найборзіший та наймолодший з усієї зграї, гейтюкнув на його мисливець, завихрився він, простягши ноги струною понад землею та збаракавшись трохи, збиваючи сніг та згарячу у навздогинні десятьма разами, спережаючи зайця. Зупинився Тарас, дивлячись, як пробірав він собі шлях, розлужував, тяв, роздавав бебехи, то на цоб, то на себе. взяло за серце старого батька, та їх згукнув він. «Як це? Своїх бісів сину, своїх б'єш?» Але ж Андрій не дбав на теї, хто попереду його був, чи свої, чи які інші однаковісінько. Нічого не бачив він. Довгу та рисну косу, чорну, кичеряву бачив він. Біл, як бач лебедиця дівоча Елоно, шию, плечі, як сніг білі, та й усе, що создано до палкого кохання на цілування-милування. «Ей, хлопці!» Забавте його до лісу, до лісу, забавте, гукав Тарас, і його ж часу обралось тридцятеро козаків, щоб забвабити Андрія до лісу. Та, опорвивши на собі високі шапки, шугнули кіньми навзагоди, просто найперемий гусарії, натислись збоку на передніх, скуйовдали їх, відлучили від задніх, давши звичайно поліщу. А голокопитенко, як утне Андрія по спині шаблюги та мерщить, чим дуже навтеки. Як скинувся ж Андрій, як заклекочив усіми жилами молода кров, Стиснувши коня гострими острогами, гукнув він без огляду. Навзаводи за козаками, не бачачи того, що тільки двадцятеро чоловіка ледве вистигало позад його. А козаки гули вихром навзаводи, просто до лісу привертаючи. Розігнався Андрій, та й трохи був не нагнав голокопитенка, аж трах! Чиясь місна рука ухопила його коня за повід. Гульк, аж перед його Тарас. Затрусився він, як лист на осиці, усім тілом і в мент зблід. Непричкома, як той школяр, що необачно зачепивши свого товарища та захопивши від його зателяща полобу, Приснув мов огню на його скинено, схопився, як скажений з і женеться за зляканим товаришем, ладен десь би пошматувати його, коли зирк, аж на порозі вчитель, вміть ущухло роздратоване серце, і зникла дитяча лють. От так самий Андрій вмент вгамувався, наче й роздроту того не було а побачив він перед себе тільки одного страшоного батька. «Ну що тепер, маємо чинити, Любчику?» загуманів Тарас, спильна дивлячись йому вічі. Але ж й мову умкнуло. Стояв він, як укопаний, укнувши у діл очі. «А що, синку, підмогли тобі твої ляхи?» Андрій німував. Так продавати, ламати віру, своїх зражувати. Тривай же, гець коня. Покирило, як мала дитина, зліз він з коня, той стояв ні живий, ні мертвий перед батьком. Стій і не ворушись. І я породив тебе на світ, «Я й жену світа!» – проказав Тарас та, відступивши на кілька ступнів, зняв з пліч рушницю. Андрій зблід. Знати було, що стихово рушились його вуста, та що він вимовляв чиєсь імення, але ж то не було імення рідного краю, або матері, а чи братів. Ні, то було імення края ляхівки. Тарас стрелив. Як колос пшениці підтятий серпом, Як ягня, почувши під серцем згубний ніж,